nya ord bra bättre bäst så klart säger sa sagt Beijing bo Beijing boon Beijing bor förstås Shanghai bo Shanghai boon Shanghai bor lista listan listor argument Argumentet, argument, huvudstad, huvudstaden, huvudstäder, gammal, äldre, äldst, en, stor, större, störst, många, fler, flest, invånare, invånaren, invånare, blåser, blåste, Blåst. Mycket, mer, mest. Regnar, regnade, regnat. Museum, museet, museer. Lika, lika, som. Värd, värden, värdar. Torg, torget, torg. Himmelska fridens torg. Palats. Palatset. Palats. Förbjudna staden. Lång. Längre. Längst. Håller med om. Igår. Tänker. Tänkte. Tänkt. Så. Dålig. Dåligt. Dåliga. Stannar stannade, stannat, hemma, svarar, svarade, svarat, igår kväll, känner mig, kände mig, känt mig. Vad har du för intressen? Spela basket, spela fotboll, spela bordtennis, spela schack, spela kort, Spela piano, spela gitarr, spela dataspel, åka skidor, åka skridskor, gå på bio, gå på teater, gå på opera, gå på konsert, gå på museum, gå på restaurang, gå på bar, titta på tv, titta på dvd. Bordtennis bordtennisen schack schacket kort kortet kort dataspel dataspelet dataspel skida skidan skidor åker skidor skrisko skriskon skriskor åker skriskor teater teatern Teatrar Går på teater Opera Operan Operor Går på opera Konsert Konserten Konserter Går på konsert Bar Baren Barer Går på bar DVD